Hej och välkomna till veckans podcast med mig, Magnus och... André! Yeah. <här> <här> De ja! Är det med dig idag? Det är bra, vi sitter hemma hos mig och dricker lite vin. <här> Skål! <här> Skåla på det! Och vi sitter i en hög flyttlådor. Mm. Snart bär av till eh, en ny lägenhet. Till lite varmare breddgrader. <laughs> ja, precis. Och typ 500 meter söderut och eh, 2000 meter västerut. Är det lagen uppskattat? Mm, det, nej, men... Eh, nej? Inte alls. Nej nej. <laughs> nej, nej, nej. Nej, nej. det bär i alla fall snart av. Eh, det är jävla röra här. Men vi sitter här och... Eh, Jobba med film. Yeah. Jag vet inte, gjorde vi det sen att uh, också? Ja, det, är det gjorde det. Du har tagit situation. Lite, lite sluddrar men inte riktigt på inte den nivån Det är fullt som jag. tror vi spelar in klockan fyra på natten <laughs> sist. <laughs> nu, nu är det klockan vad, Magnus? 23:52. Exakt. Och. Uh, är ljudet risigt så beror det på att jag orkar inte leta upp min mix som är nerpackad i någon form av packlåda. Ja, flytlåda någon form av packlåda eller flyttlåda. <laughs> Bingo. Därav det risiga ljudet. Nej. Nu kör vi ingel. Ja. Ska vi ta en liten life-update eftersom det var så länge sedan vi spelade in sist. Exakt, jag, det låter utmärkt det. Jag vet inte om... Vad händer i ditt liv? Ska jag börja? Börja. I mitt liv, vad händer i mitt liv? Jo, jag ska ju flytta, det är därför vi sitter i de här flyttlånorna. Mm. Vi sitter, sitter inte i Vi <laughs> sitter i varsentlådor. Ja, vi sitter ibland i ehm, Och ehm, Vad kan man väl säga om det egentligen? Var är din nya lägenhet? Eh, den är i, i, i Malmö. Adress, I, material, storlek och så vidare. Material. Eh, material vet jag inte. Material. <laughs> <laughs> skit. skit <laughs> är, inte Nej, det är en samhällslägenhet? Eh, eller... <laughs> <Ja, summit, laughs> Nej, ja. den är en tvåa. Jag har till en tvåa. I är I ren samhället. En Nej, men det är inte så illa för att vara en Nej. Nej, det är en bra igen. Va? Nej men det händer eh, ja. Och sen så eh, Jobbet rullar på eh, Det gör det mm. Vi eh, har mycket att göra på jobbet mm. är Tråkig life det Känner jag <laughs> det, det, Man måste Berätta mer detalj tror jag För att det ska bli intressant överhuvudtaget Hur eller, så, det du eller så är det där Det bli ointressant När du börjar ner på detaljnivå Kanske det ja Jag är nöjd med det då ska jag mm. Vad händer med det då Eh, jo, mitt, mitt liv rullar på. Jag har fyllt 32 år och fått nytt jobb. Jag har lämnat det här riktiga low -life bakom mig. Ja, men jag bodde på gatan och hade ingen, inget jobb. och Det är inte lowlife life för mig. <laughs> drack, <laughs> drack rödvin jag patetapack varje dag. Ja, det är, det är livet för mig. Yeah. Ja, men det var en jäkla frihet. Det ska mm. man inte sticka in i om i och ja. Nej, förlåt, fortsätt. Men då har jag börjat jobba på du ett var. företag <laughs> som heter Yara. På Crop Nutrition-avdelningen på Mange. Yara. Magnus sitter och kamma sitt hår bakåt samtidigt som du berättar detta. Jag har lagt in en backslip. <laughs> ja, jobbet till ära. Lite som att nu går du bra. Inga rullar in ja, men lite så här. Ja. ja nej fortsätt ja, eh, jag har beskurit äppelträd no, har du med nya jobb det är. Nej, nej det har du inte kan du berätta om det där mötet där du på en bungal det, jo jag kan berätta ett par grejer det? som har hänt på mitt jobb ja. eh, varje jobb medför ju vissa personal Uh, vet du, förmåner Och när man jobbar på Jara så får man personalgösel mm. <laughs> Personalgösel är inte vad det låter som Att det är personalen som får fullsvärat i Bajsa din påse Och den får man en gång i månaden Man kan välja mellan kogösel Tack. och personalgösel <laughs> Men jag valde personalgöselet uh, Alltså jag fick Fick hem 25 kilo benfritt Så att säga I en påse Som jag har lagt i min äppelodling Benfritt? <laughs> ja, vad sa du? Ja Ja, ja. Eh, Nej, men den har jag lagt i min, min äppelodling Inte allt men, Alltså eh, om vi bara kl snackar klarspråk Så är det ju är mm. en påse bajs <laughs> <laughs> Nej, nu skojar jag Det är ju konstgödsel inte... Men ändå men för för personal. Eh, ja, det är en pass advice, konst advice och, bajs. och det, det är personalen. Vi har multitoaletter på på jobbet så att eh, allt ingen ska gå till spill då liksom målsättningen. Vänta nu, jobbet. vänta, nu backar bandet. Ja. Kör nu hem. Nu sådant långt skämtar nu. Jag <laughs> Jag connectar inte alla dots nu. <laughs> vi följde det att hon multade och <laughs> <Multi -over. laughs> och jobbet och det går till förmånen. Ja ja, ju ja, bara styra. Ja. Det är väl så förfullnat att få hem bajset i en 25 kilos påse. Mm, jo. Um, vad använder menar du här till? Då? Nej, men så jag spritt ut det i min äppellund för att hoppas på en bättre skörd i år. Du blir lite seriös nu. Vad är det för hem? Det kan var inte vara ett personalbajs i du själv. Nej. Nej det är det ett jävla priceless story. Så att bara... <laughs> det, är inte, det är inte personalen som har producerat det. Det är konstgödel. Men det kallas personalgödel för att det är en pers personalförmån att få hem en 25 kg säck med <laughs> konstgödel. Fan, det är ju skämt på du har dragits många år när du kallar det personalgödel. Ja, eller hur. Uh... Nej men så, det har hänt och jag har som sagt beskurit min äppelträd. Och hoppas på en jära äppelskörd i år. Men, men du har ju nytt jobb och så har du inte jobb. Nej. Hur, hur, kan du berätta lite om arbetsplatsen? Hur ser en jag... dag i ditt liv ut och hur är dina kollegor? <laughs> en dag i mitt liv börjar med att jag kommer in på kontoret. Oftast vi flexar så att man kan komma dit lite när man vill. Men oftast är jag... Först på plats på vår avdelning faktiskt Öppna uh, ja. datorn Chilla lite mm. Kolla mail. Det är ändå bra men... Uh, Nej men sen så trillar mina ålder uh, Arbetskollegor in Successivt uh, De flesta Jag, jag har liksom varför karaktär för karaktär vi? Jag har en karaktär som är namn. den här, eh, Vad ska man säga? Tänk dig den förvirrade vetenskapsmannen. Mm. Fast en kvinna. I kan man ha hans i 60... som att det går två. I 62 års ålder. Där har vi min närmsta chef. Eh, sen så har vi... Är det din närmsta chef 62 62? Mm. Ja. Sen så har vi... Den andra som också jobbar Heltid Som är en kvinna i Hon är 42 år tror jag mm. Och är lite mer av den här uh, Fjällrävenrygtsäck uh, Konken mm. Och lite um, Lite uh, Vad ska man säga Råttfärgat hår <laughs> <Yeah>. <laughs> Lite stripigt Men ändå energisk yeah. typ av människa yeah. Som är väldigt rolig faktiskt. Rottfärg, jag har ju det lite. Ja. Det, det är en trött, jävla hårfärg. Fast alltså, det är ju ändå det är så, precis som jag, hårfärg, jag har precis hårsäcken, liksom inte ens försökt. Men då, du, du, både du och min kollega går ändå lite åt det blonda hålet av rottfärget. Och då tycker jag inte, det är inte så att man tänker på det liksom. Nej, vissa jag... har ju det riktiga. Det där råttfärg. dystra råttfärg, ja, ja, ja, lite gråhållet hålet. Ja, ja, precis. Ja. Då men jag då kommer ju få det ju, bara... det ju hellre blir. Du inser det också. Eller så övergår du direkt till gott. Det gjorde min fassa nämligen. Var det en sån Nej, han är inte det helt i hållet. Men nej. Han, det är gråspel. Jag tror jag kommer liksom... Ja, för min fassa det. har du också. Han har en sån här grå tidning. Ja, precis. Ja. Min försam jag... gråfläck i pann. Ja, nej men jag tror att jag hamnar där. Jag är, jag är för tunn över för dig. Men... Eh... Men det är intressant mm, Sen så har jag en kollega som är 69 mm. <laughs> Som är en pensionär Bön, för fört ja. <laughs> Pensionären i sammanhang Hon är pensionär Men hon har fått trycka in i två omgångar Och jobbar typ på halvtid ja, <laughs> för att hon, det hon är så mycket. Är. Hon, hon är den som producerar mest Om man säger så Ja, um, ja. Nej men han var jag, igår faktiskt var jag med ute på en liten utbildning av eh, ja, det det, en produkt komma som igen. heter göra en sensor som är en eh, kvävemätar eh, verktyg som man monterar på sin traktor. Sen kan man rulla fram med traktorn och gödsla rätt mängd i realtid anpassat efter kvävemängden. Alltså sydespålar bara. I växterna. Ja? Alltså, jag hade gillat trak traktorer traktor, traktor, traktor. Ja. Eh, ja, men just eh, den du vet, den klassiska gamla traktorn. Ja. Där du har eh, den här eh, skinkformade sätet. Ja, med visst, det, med ja. hål i. Ja, precis. Ja, sån sån med sån ja. traktorn. Ja, fan vad nice det är. Ja, eller, Finns ja. Det, eller De är inte riktigt så, det är inte riktigt. Metoder idag, ja. Alltså idag har du. Det är en för mig. Joystick och en uh, stor GPS. Och alltså datorer in i traktorn. Vad är det Det är någon ädel maskin. Det är jävligt high-tech faktiskt. Ja. <laughs> det blev jag lite förvånad över. Ja, nej, men okej. Okay. Fortsätt stå in. När jag var på en utbildning med, tillsammans, det var jag och 15 sådana riktiga Råbönder Eller? Mer eller mindre i vissa var riktigt robben, och vissa var lite mer. Vad kan du säga? En sån som pratar skitbred, skånska yeah. snusar lösnus snus, går i trätofflar, keps, alltså dålig passform på sina kläder och så vidare. Skit gör. Gör lite grova i sina kroppar, stora händer. Ja det, det ja, faktiskt, riktigt riktigt dasslokt ja, ja, ja visst Men är det helt starka, alltså precis ja. som de är starka i ja, fingrar de, Ja precis ja. Starka nyper va? Ja, ja, men... Så kommer jag mina med mina kvinnohänder Och ska hälsa på alla Det blir mycket skratt Så <laughs> Ja nu ser man att det, det här är Så det ett <laughs> <laughs> död hand strex fram det var det jag försökte illustrera uh, nej men man blev ändå lite jag är ju uppväxt på ett lantbruk och uh, man blev ändå lite det var rätt kul att göra ett nytt nedstamp i den världen vilket mitt nya jobb har inneburit och se hur jävla mycket det har utvecklats och hur mycket vetenskap och hur mycket teknik eh, det faktiskt är bakom. Men sen är det samma, <går> inte grått människor men <går> väldigt så här, vad ska man säga, enkla människor <går> som, som ofta driver lantbruk fortfarande. Nu generaliserar jag En del är det. 50-50 skulle jag lugnt säga. Hälften är ändå så. Nej, ja, det finns ändå moderna. Ja, visst, det äh, gör det. Och ja. Vissa är ju jävligt så teknikintresserade och vill ja, hänga med. Ja, och och ja precis. Mm. Ehm. Ja, lite. Det var ja. det. Ja. Ska vi ta en bund på Ja, så ja. ja. gör det väl det. Vi kör man bundelåt här? Yep. Han yo bar hells ride drink the han yo bar see in han yo bar hold on your men sei la vecchia che ve caneta don't let stay call my scouta letter for carnaval un kne so da ja det var som natten ligger klicka fräckta Oj, oj, oj, oj, oj, oj Med tavla ska förlidens knapp, man får Det finns ju en viss tradition av framförallt under sommarmånaderna eller semestermånaderna eller semesterveckorna ska jag säga då kvällstidningarna då kvällstidningarna har nyhetstorka och fyller eh, tidningarna med meningslösa nyheter och då finns det en tradition av att alltid ha med den här eh, nyheten där eh, ett föremål ofta organ av of, organisk karaktär upp, alltså fi, upphittas i ett livsmedel till exempel som i rakna ett finger hittas i fisk paketet, så? Nej, jag känner, nej. det känns inte Är inte i rakna Nej Är det The Mask? Nej, det har inte jag sett den filmen Nej, va? Nej, det inte det Väldigt ja, cool. <laughs> till, I alla fall ämnet. Ja. Äh, Aftonbladet har publicerat En sån här artikel nu Mitt i, i våren När vi har allt från Flyktingkriser till terror, Terroristdåd I Bryssel Och allt som händer Politisk eh, Ja Politisk hajkärparan mm. Men då slänger, slänger man in den här vad de har slängt in då? De slänger in att den 30-åriga Gustav Sundgren han hade köpt en Cobbs Earl Grey nej, Earl Green, menar jag, förlåt, inte Earl Grey Earl Green te vilket är ett grönt te från Asien blandat med citron och limeskal och det den 30-åriga Gustav Sundgren finner när han ska dyka sitt morgon eller kvällste, förlåt. En, en mörk decemberkväll. Nu avslöjar jag att nyheten är ju inte färsk. Den är ju några månader gammal. Nej, men ändå. Ähm, skit i det. Ja, ja. Det som trillar ut ur... Gustav Sundgrens tepåse järlig. hans så kallade teabag en, en, en insekt järna. men insekten saknar ben järlig. Gustav Sundgren 30 år från Stockholm lyckas pilla bort insekten från te, teet men när han inser att, att insekten är benlös så, så räknar han ut att benen måste finnas kvar i tät. och det innebär att Gustav Sundgren 30 år från Stockholm eventuellt har placerat benen i alltså insektens benen, inte sina egna i tvattnet vattnet och således har gjort ett te på insektsben det är det jag Lövbergs lila som sålde T1 De har gjort en analys På insekten Och kommit fram till att Det var en skalbagge Ja Punkt, <löväs> Punkt. <löväs> e ja. e Det enda jag har Att tillägga det är att Gustav tycker det är grymt Äckligt Det är ett bra totalt <laughs> äh, äh, du, det är litet, det är jag hade en sån här, jag skulle baka bröd Ja På typ en månad sedan Då hittar jag, har jag berättat sådär? Mm. Nej Nej <laughs> jag, jag har fan inte hört någon <laughs> ja. Ja. Jag har inte hört. Och då hittade jag någon så äcklig Typ flyg Det flög ut grejer ur Graham -gjöret. Ja okej, okay. mått var det typ små malar? Nej, Eller? det var inte det. Det var Nej. så sjukt. Eller det kanske var det i sig, Men de hade transparenta vingar. Jaha, okej. Okay. Det har inte mått. Nej. Och var sjukt för Vi slänger hela packet typ. ju. Ja. Ledsen blev jag. Jag har drabbats av... Äh, vad du? Mjölbaggar också. Ja, men den är klassisk. Ja. Men det här... Det, det är lite... jag trodde först det var det. Men det var det inte. Mjölbaggar är inte farligt. Ehm... Äh... De kan ge en lite bitter smak Men det är absolut du, du inte farligt in. Alltså grejen är att Jag har käkat mjölbaggar Eller larverna ja. <laughs> Rättare sagt eh, För att när man har då, då, Jag har haft havgryn som är lite drabbad av mjölbaggar Och när man häller havgrenet, jag skulle göra gröt då eh, Man häller mm. havgrynet i grytan Och sen fyller man på med vatten Och då börjar larvernas skal Av döda då Häller skinnet av dem Mm. Det flyttar upp till ytan Så då inser man ju först det, När man har blivit koka gröten så att säga Är det bara någon enstaka Så har jag faktiskt eh, ja, <laughs> Men på tal om det På tal om gröt mm. eh, Vi var ju ute här Det, det här var väl ja, Det måste vara efter Senaste inspelningen mm. det det. Så var vi ute och hade en varning Du och jag. Mm. Den kanske vi skulle kunna på ett år. Ja, just det. Då ska vi ta den efter en bunt <laughs> ja, Ska vi kör. ha säga att vi gör en avslutning på den? Vi kör en bunt på den här. Ja, eh, jo, ja jag tänkte vi kunde snacka lite om vår eh, vandring ja just det då vi det. faktiskt vi har vi varit ute och vandrat. Mm. kommer du ihåg turen <laughs> Ja, det var, jag minns det som är du förrättar mig om jag fel där. men vi började i nordöstra Skåne, mm. vid Immen-ish. Ja, typ. Vi möttes upp immen vi slutade vid Immen, men vi började typ en bit ifrån Immen. Ja, okej. Okay. Men äh, Ja, exakt. Men vi möttes ändå på, äh, vad var det, ett vandra hem vid Immen? Ja, just det. Eller, eller, eller någon från... gård eller någonting. Ja. Och där hämtar du upp mig. Ja. Eh, och så körde vi till ett ställe som hette... Västlapp, va? Westlap. så var det. Stora Västlapp. Nej, Västlapp. Skitsamma. Vi började, ja, där började vi ha vand vandring på dagen. Eh, och gick i riktning mot någonting som... Mot väst. Mm. Exakt. <laughs> I västerut. Jag minns inte namnen så det, det är helt irrelevant egentligen. Ja, ja. Vi vandrade på och där hade trevligt Ja. Uh -huh. Helt okej okay väder. Ja, har för mig. Uh det var väl regnfritt mestadels Ja, ja exakt. och vi hade en jätte trevlig lunch vid en ett kullhöge. En kolhyg, ja. Vi hittade en fin, en fin klipp ett klippblock med överhäng som vi kunde ta oss. Och... Exakt. Där regnade det faktiskt lite. Ja, och där mötte vi ett annat par också. Ja, just det. Så jag jag mötte dem. De var avundsjuka på fina plats för att vi mm. hade så fint lära Så fick vi diskade ett äckligt vatten efter det men ja, det. Det, det var krumligt och det var algikt och ja, Det var brunt helt enkelt brunt. Jag kan inte säga så mycket och det flöt runt lite grejer i... Ja nej den är lite scary om jag tänker efter ja. Nej men vi vi pinade på mm. gick i spåren kan man säga. Mm. Vi besökte något som hette äh, det var en röd stuga. Det hette nu. Ser, vad heter det? <laughs> röd stuga heter det. <laughs> ja, ja. <laughs> nej men, men SUTs det det Snabbhane-serie hade spelat in där. Ja. Harna, just det. Det var den. Mm. Med... Det var stigen Vi hoppade upp på tror jag. Ja. Det, är det var det. Vi, du glömde nog övernattningen där. Nej men det kommer ju först snabbt raktstugan var, det här, var Ja, fan. fan. <laughs> nej, då får vi backa band lite. Jag tror det var dag, jag det var samma dag. Uh, nej, okej. Okay. Ja, precis. Uh, uselt berättat. Men i alla fall, vi pinade på. <laughs> Man kör lite som Tarantino och pusslar med teknologi. <laughs> ja, nu, nu, nu, <laughs> nu hoppar vi tillbaka. Nu hoppar vi tillbaka igen. Häng på. <laughs> 12 timmar tidigare hände detta. Exakt. Det var ju uselt berättat faktiskt. Det glömde jag tror det jag tror det var innan vi övernattade. Men det var okej, okay, men det var inte det. Men skit Då kom vi till en sjö som jag vad heter den? Jag är inte flera kilometer Men då hittar vi en en sjö där vi slår läger och byggde upp ett vindskjul. och man gick natts på elden. Hep. Eh, jag åt nötta också. Är det ja. Nej, det det var sjukt nice faktiskt där för där eh, vi satt vid en öppen eld. Fick bra, jävla fjutt på den. Eh, mm. Precis vid en sjö. Vi eh, drack whisky. Vi mm. hade det väldigt gött. Vi hade jävligt gött. Och sen så spark molnen upp. Så vi gick ut och kollade vid sjön. Så kollade vi på stjärnhimmeln. Ja, det var faktiskt ett, ett moment. Ja, det var det faktiskt. Det hade vi. Vi stod, höll varandra i öppet ja, och... Eh, Stira upp. Vissla, vissla någon känd låt Och jag plockade fram min banjo <laughs> Precis Med banjo menar vi Skinbanjo <laughs> <laughs> Jag plockade fram min banjo. Jag var inte med på det ikväll ikulame Nej men jag tror vi såg djupt Då gjorde vi inte det på Som mm, Mange precis, precis. berättar om hur Gunde, vår, vår enda lyssnare <laughs> eh, hela rymden Annat. till och med i sin i 30, han? 35, 35 års procent fick han ju en, en stjärnkika av sin. 35. Äh, ja. som Så, ja. Fick han en av sin sambu. Så han har tagit sitt rymdintresse till en helt annan nivå. Det slår mig, han gillade mina rymdrakets Instagram-bilder. Ja, förstår det förstår jag detta. Ja, nej, han det? har alltid varit en rymdnörd. Ja, han... Uh, ja, nej. Ja, ja. ja. <laughs> nej, men det var ljusigt på detta för att tappa ordningen här nu, känner jag. Spontant. Men uh, det var en jävligt trevlig trip. Man var jävligt sliten efter vad, uh, faktiskt. Ja, fast jag var nog mest sliten Vi ska tillägga att det här ja, ja. är ett intresse <laughs> som har... Uh, jag har väl alltid haft eller inte alltid, oh, all, nästan alltid haft ett friluftsintresse och hållit på med lite hiking förut, men det är ett, ett nytt intresse för din del. För mig är det, jag har äh, nördat ner mig ganska duktig i det. Äh, och jag är, jag är såld. Ja, det är väl kul. Äh, och det är faktiskt andra tur de är ute på ändå. Eller har varit ute på ändå, ja, typ. Vi var ute på en, en dagstug ja. På Söderösen också Så ja, blev, Och den tyckte jag nästan var värre För där gick vi längre sträcka Ja längre men vi har i en viss fara där också ja. eh, <laughs> <som> <laughs> jag, Mina ben har inte återhämt Nej äh, det blev lite vi dramatiskt Vi på en brant eh, till det också. Det, det, Vi har det här inspelt också och det, det är på typ av två avsnitt bort Tidigare, där du berättar om din dramatiska utledelse just det, just det. Ja. det, var lite dejavu där faktiskt ja, faktiskt, du har liksom inte lärt dig någonting <laughs> Här går vi ner, jag är på Enda skillnad var att i naturen. denna gången börjar jag utifrån Den andra gången börjar jag nerifrån ja. men Gen, Det låter jävligt lame när man berättar Men när man är där i situationen och glider på löven mm. Och det är halt så eh, det är en ganska knivig situation. Ja. Alltså, eh... Jag ska nu tillägga att för, den första gången när det var snö och kärle... Ja, det ju ska... var jag ganska mycket mer rädd än vad jag var... <laughs> Andra gången. Nej, ja, var... nej, rädd var man inte här. Ja, men lite var man ändå. Man kände ändå vissa steg man skulle ta. Ja, men man ta, kände ett, allvarligt i att man ja. måste tänka så skulle sätta foten. Men rädd var man kanske inte riktigt. Precis så var fick, Man var mest man... spänd liksom. Man kände men... ändå lite så, okej, okay, konsekvenserna om detta steget går till helvete blev. Lite så var <laughs> det. Ja, ja, exakt. Och då blev, blev man spänd. Ja. Uh, nej, men det är jävligt roligt faktiskt. Jag har köpt på mig lite frilustaff. Mm. Mm. Quite också det. är jag Nej, men det är skitroligt. Okay, vi håller väl vi skulle egentligen ut och vandra imorgon. Men det schets. <equivalent> men det schets för att jag har så jävla mycket att packa inför flytten. Men, du kan ju gått ut i din lägenhet Och dumpat lite grejer och sen Ja gått men inte lika ball <skratt> Jag inte kommit in i lägen nej. Men anser inte var det Ja ja kan vandra ut i min uh, Nej men uh, vi får planera, planera in Någonting mitt. <skratt> Ja jag var faktiskt ute på en liten När vi ändå är inne på På ämnet En liten hiking Eller inte hiking ja, En liten friluftstur förra helgen vi körde en mountainbike-weekend, jag och några cykelkompisar och halvkompisar. Märklig kategorisering och kompisar. <laughs> ja. Cykelkompisar och halvkompisar. Nej men grejen är jag känner en ganska väl och sen han har ett stort nätverk av kompisar som håller på med mountainbike. Så det är liksom entusiaster som har samlats utan att kännas varandra jättemycket egentligen. Så vi var sex pers som um, cyklar Fredagskvällen uh, cykla MTB På uh, Södra Och sen övernattade vi i en, en av de här Raststugorna som finns uh, På liggunderlag eller i kamin och hade det mysigt <laughs> uh, det är ju de, de här stugorna är liksom Det är ju bara ett träskal i princip Och sen är det kamin <laughs> Ja ungefär Uh, och sen cyklar vi vidare, och cyklar hela lördagen också. Det var trevligt. Gå grupp så absolut. Det var. Det var. Bröstet till. Det var. Det var. Trevligt. Ja. Nej, ja, det är trevligt. Vi har pratat faktiskt. Nej, Men... det går att göra så mycket känns det som. <laughs> <laughs> det är sant. Man kan göra är alla möjliga grejer faktiskt. Men det går att göra så mycket. Mm. Uh, Nej, men vi... Fan vad trevligt att vi är på den pucken. Mm. Mm. Mm, -hmm. mm. Ska vi ta en bumper? Ja, vi gör det. En friluftsbumper. Mm. Vad nu fan det innebär. Hallå! Uh! Liksom. Om du lyssnar på detta när de du försöker somna så ja, sover det. du inte nu. Hallå! Hej! hej! och tillbaka! Försöker jag inte. Uh! Fisken också. Eh, nu ska jag säga då. Jo, eh, här har vi då eh, en artikel som jag har hittat eh, som lyder: Mystiskt stenklot sägs. <laughs> var bevis för förlorat civilisation. till civilisation. Extremt jobbig rubrik. Alltså, jag har inte tänkt lätt. Men i alla fall har man hittat ett eh, superstort järnklot eller att stenklot <laughs> i en skog utanför eh, Savidovici, Savidovici i Bosnien. Det är en amatör, arkeolog som heter Samir Osmanagic. Alltså, trovärdigheten har... Ja, jag jag tappar den här ju när jag hoppade. Han är då känd, det var jag fastnade för. Han är känd som Bosniens indigener. Jones. <laughs> <laughs> det är jag Han det trovärdigheten för den här artikeln. <laughs> men... ja, det det. Bara ingressen. <laughs> ja. Jag läser från ingressen. Hela ingressen har skitit i det ja. blåskåpet. <laughs> ja, exakt. Han är i alla fall <laughs> Bosniens <laughs> det är skönt så att säga samtidigt. Bosniens Indiana Jones. Menar... Bosniens Indiana Jones. Ja, men, det ligger inte på läppen riktigt. Nej. Eh, han menar då att stenen eh, kan vara ett bevis för att en förlorad civilisation har existerat? Hur kan en sten vara det? Eh, jo, men, har du sett stenen? Kolla. Är det en rund sten? Eh, men Det är helt onaturligt. Ja, men vad har det med... Jag ska säga, Jag ska jag lite i antiken. Ja, så många runda stenar. Nej, ja, men det är ju sjukt rund Det är väldigt, väldigt rund <laughs> Det är så jävla rund äh, Väldigt rund Nej, äh, men jag läste lite innan till för att ja. vi ska få ett humor om varannan. Vad håller ni jag kollar skrivit? Äh, jo. Linnea Karl-Ener har då skrivit om Bosniens ingenjärdjörns. Att han tydligen då nyligen hittat ett stenklot i skogen utanför staden Sadovici, någonting i Bosnien. Eh, och den här stenen sägs då innehålla extrema höga halter järn och dateras till över 750... Nej förlåt, 150, 500 år tillbaka tiden. <laughs> 1850-tal kan... Eller 70-tal det detta är också skönt Enligt arkeologen Som in, inte har någon formell Arkeologisk utbildning eller, eller Där har man ju Hela trovärdigheten uh, yeah. Kan stenen till och med Var den äldsta sväriska klotet Som formats av en människa Utgör beviset för när man en avancerad ser som gått förlorad Det finns ju noll tror jag att, Det säger alltså, jag ingenting Han är bara hobby Bosnien, och inte man, han skriver eller säger dessutom kan kan stenen. Nej ja, han vet ju ingenting. Men han ja, precis. Man har en en någon kollega eh, precis som. Nya ja, kattar. Han har ändå en, en en kollega. Ja, som heter Sam. Var är det inte det Brussa? Han var i Sverige. Ja Schweizern. Osmanogitch. Brud och Sam. Han hävdar då att eh, i sin tur att det finns <laughs> många liknande klok kring utvärningsområdet långt in på 19-talet -tal, och det, det kan, kan... Eh, alltså, det kan finnas guld i de här det är väl det som är poängen okay. men eh, som vanligt alltid måste man ha en mutpå, det är de här jävla artiklarna ja. och det är eh, de utbildade arkeologerna <laughs> <De laughs> outbildade är... mot eh, ja, de som inte är Indiana Jones då. de som har på pappret att de är arkeologer just det de där gör åsikterna isär, och de påstår då att. Jag eh, var fan på de? Eh, jag ska läsa in till. Det är totalt absurt. Citat. Ja, det <laughs> eh, påstår de bland annat. Det, det pågår en del genuin ut. arkeologi uppe på kullen, och jag har förstått det här medeltida möjligen från Bronson eller romersk tid. Men spekulationen om att det finns En 12 000-årig Struktur där under är Komplett fantasi Och vem som helst Med grundläggande kunskap på arkeologi Och historia stort borde se det Säger Harding en Harding är alltså då uh, Anthony Harding Som är president för föreningen European Association of Assocination <tryckning> det, det är ju kämpigt Sen har jag lite jag <laughs> säger det. Archologist. Ork Nej, arkeologist. Arkeologist. Arkeologist. Arkeologist. Arkeologist. samtidigt <sed collection> man tog upp det. European Association of Archaeologists. Nej, det här gick till Harling, va? <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, ja, precis. <laughs> Men 15, ja han poster, amatör Ackerlagen poster att det är 1500 år tillbaka i tiden. Ja, och så alltså 12 000. År. Och äh, menar på att det kan vara från ähm, bronsåldern, va? Nej, men de säger så här: 12 000 års struktur därunder är komplett fantasi. Ja, det har inte hävdats överhuvudtaget. Nej, jag vet Jag tycker att jag är, är Jag vet inte vad jag ska tycka. Jag tror att det heter en förliné Den sjunker liten den i alla fall. Den är en jag tror hon är en praktikant Då är ju frågan här Då kan man alltså välja att dela den här på Facebook. <laughs> Eller att skita Eller att skita eller, eller väljer vi är like. Jag tror vi mejlar Linnea Carlén 1800 öh. personer har ändå delat den Vi borde maila Men eh, Linnea Carlén Vad håller du på Vad med du Ska vi skriva ett mejl till henne? Jag bara er... tänker så att Man borde ändå reagera Nu ser ju inte ni den här Bilden, men är ganska fet svär. Sveriges ja, form. Jag tänker på drakeggen i Game of Thrones. Fast de är ju pyttesmå egentligen. Men, jo, men det, det är är känns ändå, som ett sånt förstenat ägg lite. Exakt. Men fick vi mått på den. Nu fick vi inte den. Eller fossiliserat ägg. Det är faktiskt rätt utsatt ju. Jesper, vi borde två. Men det finns ingen mått på eh, skiten. Nej. Ja. Nej Fuck it. det var ett uselt ämne Men vi hade det i alla fall Jag tror det är en två meter i diameter vi, vi, vi, vi ser väl så Och hoppar vidare Ja yeah. Aj oh. Svartenbrandt har dött i en lägenhetsbrand. Uh, det rimmar nästan. Eller det är lite ironiskt. Ja, det är en dörr en svartbrandt. Brand. Mm. Man skulle kunna göra det. det var rätt jävla mökt om artikeln. Du vet så här. Man brukar leka lite med rubrik. <laughs> <Ja. laughs> Vi kanske ska lägga in en... Uh, Vad är det han? <laughs> en bekströmst. Uh, uh, lägg in en bekströmste här. Alltså. Ja, just det. Du drar den, Manga. brand död i lägenhetsbrand än <laughs> ja, det har vi det vi avslutning uh, tack och lov att detta är över ja, det har varit en pers är... för oss <laughs> alla både för er lyssnare och för oss pratare men nu är det nu är det slut <laughs> men nu är det bra, <laughs> är det fest. bra, bra skit, vi men, tackar för i uh, den här veckan i år, tack för det. I mm. Afton dans Kommer du ja. ihåg det? Programmet. ja vi Nej. Ja, inte. Nej. Nej. Det var gamla tryckare som spelades på radio eh, sent på kvällen. Men det är fan skitbra. Det är, är lite det som natta-radion. Lite trycker, natta radion, fast, det trycker. Eh, Ja, det kan jag vi göra. var på. Men eh, lite som natt. Vad heter den? Kala heter det. så här, en lagmeld. Eh, de pratar med. Don't get a spelar of rest my pillow.